Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och idag ska vi börja med en fråga från Niklas Fennick eller rättare sagt läsa upp ett brev från honom. dagen berättade en tjej på 15 år att hon och hennes systrar leker en enkel lek, verkar vara mest när man sitter i en bil. Och leken går ut på att om man får syn på en gul bil så ska man ropa gul bil och så får man slå sin syster eller kamrat. Naturligtvis ska inte göra ont, men lagom så att det irriterar. Jag minns att jag hörde det här första gången när jag var tonåring i slutet på 90-talet och tyckte det var märkligt. Men sedan dess har jag hört om leken ibland. Det verkar alltid vara en gul bil man ska se. och I något fall i början av 2000-talet vill jag minnas att det var en folkabubbla som var den aktuella bilen som gav tillåtelse att slå. Skillnaden från versionen jag hörde häromdagen, som den 15-åriga flickan berättade, var att du också kunde ropa lås efter. Så fick ingen annan använda sig och åberopa samma bil som slå bil, Alltså man band upp den bilen så att säga. Och frågorna är då, hur gammal är den här leken? Vad har den sitt ursprung? För mig... Skriver Niklas Fennek. Låter det som den skulle ha kunnat uppstå under 80- och 90 talen när gula och andra roliga färger på bilar verkade vara vanligare än innan dess? Men jag vet inte. Ja, man på orden gul bil slå så får man upp flera tusen belägg. Likaså om man skriver sökorden yellow car hitting game eller tyska Gelbes auto eller franska då jean Så det verkar alltså som om den här leken är känd i stora delar av Europa och även Nordamerika Men jag har inte hittat några uppgifter om hur länge den har funnits Så Niklas Fenix gissning att den kan ha uppstått i slutet av 1900-talet den kan mycket väl stämma Som han skriver kan det också vara en Volkswagen-bubbla som ger en tillåtelse att slå och i engelska länder då ska man säga punch buggy. Det troligaste är att den här leken är en av många lekar som har uppstått när man åker bil och har tråkigt och ingenting händer. Men av beskrivningarna på nätet framgår att det också finns detaljerade regler som noga anger vilka gula bilar som är att räkna med. Och slaget man ger, det ska inte vara för hårt. Det vanligaste verkar vara att det utdelas just på armen. Men jag hittade en tidningsartikel om ett fall som slutade i Tingsrätten. En flicka satt hemma hos sin pojkvän och tittade på en datorskärm. Och då kom det upp en gul traktor och hon slog till honom på armen. Då tog pojkvännen upp en hel sida med gula bilar på datorn och slog flera hårda slag med knuten näve på hennes arm så hon hade ont i flera timmar Ja, det här åtalet då, det ogillades men paret gick skilda vägar efter händelsen läste jag Det har ju ganska länge funnits lekar bland barn där man lurar någon och säga att det är fritt fram för att man ska slå den andra Den här Å mig och klå mig bodde i ett hus. å mig gick ut, vem var kvar? Och svarade den andra då, klå mig, så kommer slaget. Men nu kan man ju fråga sig, finns det inte andra lekare just det med bilar som har olika färger? Jag har för mig att vi tog upp det här i vårt program Folkminnen, gjorde vi inte det? Jo det stämmer. Men då handlade det om en spådomslek eller snarare en magisk ritual. Vi fick ett brev från en radiolyssnare som berättade hur det gick till på 1950-talet. Man skulle först räkna alla vinröda Volvo PV 444 man såg tills man hade kommit upp till hundra stycken. Och För varje Volvo så skulle man spotta på höger tumme, trycka den i vänster handflata och därefter slå den högra knutnan även i vänster handflata och högt säga den siffran man kommit upp till. Och det där det kunde ta tid, ibland flera dagar. Efter uppnådda hundra Volvobilar skulle man på samma sätt få syn på och räkna tre gula postbilar. Och det markerades på samma sätt med tummen och knytnäven. Och sen gällde det: den första person av motsatt kön som man därefter skakade hand med skulle man bli gift med. Och brevskrivaren kände en ung flicka som hade räknat hundra röda Volvo-bilar och som hamnade i den situationen att familjen skulle föra bort och besöka en annan familj. Hon skyllde på att hon var sjuk och stannade hemma för hon ville inte riskera att behöva ta någon i hand som hon inte ville gifta sig med. Mm, det kanske var ett klokt beslut. <laughs> en annan radiolyssnare mindes att hon hade räknat Volvo-bilar på 60-talet. Det var inte länge sedan jag tog upp räknandet av Volvo-bilar i ett tal på min bästa lekkamrats 50-årsdag. Men jag trodde förstås att det bara var vi som gjorde det, vi på våran gata. För oss var det relativt enkelt att få ihop det antal som krävdes eftersom vi bodde vid Nynäsvägen i Enskede där en hel del bilar rullade förbi. Men vinröda var de inte, utan klarröda. Först 100 röda Volvo PV, sedan 50 svart och därefter postbilar vars antal jag glömt. Det sista var inte heller så svårt för oss att få ihop eftersom vi bodde granne med ett relativt stort postkontor. Men det är klart att det var knepet att hålla reda på hur många man fått ihop och även för oss gällde regeln att den man tog i hand och hälsade på efter detta den skulle man bli gift med. I Uddevalla räknade man på 1960-talet 50 röda Volvo PV, 25 gröna damhattar och 10 gubbar med glasögon. Och när det var klart så gällde det bara att få syn på en gul postbil. Och den första pojke eller man som därefter hejade på en, det var ens blivande man. Och ännu tidigare på 1900-talet då räknade man studenter med vita studentmössor. Man skulle komma ihåg att på den tiden så bar man ju studentmössan på ett lite annat sätt än vad man gör idag. Och då var det korsören Hans Zäta, Hans Zetterström, som 1917 publicerade sin klassiska bok Anna Klara och hennes bröder. Och där skriver han i ett kapitel som heter Anna Klaras önskningar- att hennes kusin Per-Olof, tio år gammal, har kommit på besök. Och den obetydligt yngre Anna-Klara är förtvivlad över att hon tvingats skaka hand med honom. Det är så, sa Anna-Klara, och snyftad och grät att... Man ska räkna till 100 studenter. Och den hundrade ska man knuffa till. Och sen ska man se två vita hästar. Och så ska man möta ett rött parasoll Och den första gosse man sen tar i hand blir man gift med. Nu har jag gjort allt alltihop det där. Och nu blir jag gift med Per Olom, Men jag vill inte ha honom. Jag avskyr honom. Mm, där har jag ett litterärt belägg för det här att man har räknat någonting för att få veta vem som ska bli ens tillkommande. Och ett annat litterärt belägg, det är en novell av en på sin tid mycket populär författare av flickböcker som heter Janna Otterdal. Hon skrev en bok Skolflickor som kom 1924. Den innehåller flera noveller och en av dem har rubriken Vännen och döden och en fin skildring av hur två skolflickor sörjer en hastigt bortryckt vän. Och jag läser. En gammal fröken gick förbi dem, ledande en fet brun tax. Deras blickar möttes i ett lite gemensamt vemodigt löje. Det kändes så långt borta från allt slags barnslighet. Eh, och det hör till saken, det kanske inte berättade att att de här flickorna de räknade taxar. Eh, det var länge sedan, Samma. Jag hade 86 taxar. Och den här bryr jag mig inte om att räkna. Men han är, den 87e tänkte hon så långt inom sig att det knappast kunde kallas för tanke en gång. Om jag skulle vilja fortsätta. Ty, när man räknar till hundra taxar så ska man gå tre gånger runt om en sotare. Och den som sedan först tar i hand, den får man. Somliga sotare visste om det. De grinade brett med sina vita tänder och stod beskedligt stilla. När de kom för att göra sina varv. Vassego, lilla fröken, sa de. Och Gudrun, hon hade haft 44 taxar bara. Och det var alltsammans inte mer en vecka sedan, knappast det. Detta ur den här novellen av Sanna Oterdal. Till sist ett brev, eller rättare sagt en e-post från Marianne Kronberg-Villman som har skrivit till oss under adress lyssna Hej, skriver hon. Jag lyssnar ofta på er podd och den ger mig mycket nöje. Nu har jag äntligen kommit mig för att skicka min fråga till er. När jag var barn, född 1947, klädde vi på sommaren ut oss och sprang runt och ropade Firigubbilutta, hoppa och skutta. Om ramsan var längre minns jag inte. Jag tror att detta utspelade sig under fruntimmersveckan. Att jag nu fick en spark i baken och skriver beror på att jag såg en insändare i länge tidningen i detta ämne och med en fråga, minns någon detta? Vad vet ni om det här? Tack för möjligheten att fråga några som nog vet. Vet vi. Ja, alltså de traditioner som vi tar upp i Folkminnespodden- de är ofta ganska utbredda- men det här är en lokal tradition som inte är känd- i andra delar av Sverige än just i Borlänge- med de närmaste omgivningarna. Men eh, den här lokala bålänge traditionen bland barn- den verkar ha utvecklats ur en betydligt mer spridd tradition som finns i praktiskt taget hela Södra Dalarna. Och det är det som kallas för firgubbar. Alltså det är firgubbar som har blivit firgubbelutta. Eh, och de här firgubbarna det var helt enkelt utklädda ungdomar som gick runt eh, vissa dagar mot slutet av året, nämligen Anders- och Anna dagarna. Eh, Andersdagen är ju sista november och andra dagen är 9 december. Och eh, båda de här namnen har ju varit väldigt vanliga i Dalarna. Kanske de allra vanligaste pojk- och flicknamnen. Så att eh, det var många som man kunde gratulera på namnsdagen. Och eh, ungdomarna som då firade de här namnsdagarna, de kallades för firgubbar och de var utklädda. Och eh, firandet kunde vara ganska våldsamt så att vi har hittat uppgifter om att det fanns flickor som heter Anna som gick och gömde sig för att de ville inte bli firade av de här firgubbarna som kanske kom och ville eh, hiva upp dem i luften och sådär. Men firandet var utbrett och eh, bedömningen var firgubbar. Eh, I Borlänge så hade säkert då någon vuxen kommit på att det där skulle barna kunna har roligt med och då uppstod den här formen firigubbelutta på sommaren under fruntimmersveckan. Och här är det alltså fråga om mindre barn som klädde ut sig. Och det kan man nästan höra för att det här firigubbelutta, då är ju en barnspråk. Tänk på ord som puttenuttigt truddelutt. Vi brukar alltid avsluta vår podd med att berätta att den är producerad med ekonomiskt bidrag från någon generös Och Under det här året så är det Helge Axelsson Jonssons stiftelse som finansierar podden och som ser till att vi får hjälp av Tobjörn Samuelsson. Helge Axelsson Jonsson, var industriman. Han dog ogift och barnlös 1941 och i enlighet med hans testament så såldes alla hans tillgångar och bildade då grundplåten till den här stiftelsen. Och man delar varje år ut stora summor till kulturella ändamål och faktiskt alltid på hans födelsedag den 22 juni. Så för precis ett år sedan, eller ett drygt år sedan, då fick vi veta att vi fick ett så stort bidrag så att vi kan fortsätta med podden under hela 2018. Men vi funderar faktiskt på om vi ska lägga av med vår podd vid årsskiftet och skälet är helt enkelt det att vi måste få mycket mer brev, vi måste få många, många fler frågor. Så hör av er till oss och skriv då under adress lyssna folkminnespoddense om ni har frågor om gamla eller nya traditioner. Men ni kan också använda kommentatorsfältet på vår Facebook-sida som förstås då heter Folkmindspodden.